Olyan légy, aki csak az igazság, a szeretet, a jóság, az élet, vagyis az Isten előtt borult térdre. A hazának építőkre van szüksége, még ha azok a szeret föltől távol vannak is. És bár nincs építés rombolás nélkül, most arra biztatlak a magadban lévő falakat, keserűséget, a megkeményedett köteleket szakítsd el, srombod le, és nyújts kezet testvérednek, békű meg Istennel. Tanulja a múltadból, mint értékből, állítsd magad elé példaként, amelyből tanulhatsz. Keres magadnak közös múltunkból példaképeket, Akikre érdemes felnézni, s példaképi te magad is. Maradj magyar, valóban! Három szentírási igével szeretném zárni a gondolatsoromat. Mindhárom három ige, Jeremiás a könyvéből van a 29. részből. Szaporodjatok, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba videttelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Építsük a hazát együtt. Főleg ebben a viharos, nehéz időben. Még ha távol vagyunk is, Isten és a haza tud bennünket használni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű megemlékezést és tanácsot is 56 kapcsán. Én köszönöm. a Budapest fölött. Ú, uram, könyörűj! Védkük csak az, hogy népüket szerették, szabadságban és bölcs rendben akartak élni. Ó, Krisztus, Kenyér helyett a magyaroknak vért darálnak a dunamenti malmok. A hatévesét, aki lyukat szúrt a kerékbe, rést vágott a benzintartályokon és együtt pusztult a lángokban a katonákkal. A tizenkét évesét, aki gránátokkal körülkötözve a páncélosra ugrott. A meggyalázott anyákét és friss özvegyekét, akik tankok elé vetették magukat kisgyermekeikkel. A tankok elé, melyek Pest és Budav utcáin dübörögtek, tüzet okádva iszonyatosan, lánctalpaikkal széttaposva, szétlapítva a véttelent, a gyengét és a tehetetlent. És a barikádokon holtan heverő munkást, vagy egyetemistát, és azokét, kiket ma éjjel kínosztak a halálba és a némaságba. Az éjszakát bevillogják a megcsonkított testek, kiáltanak a meggyötörtek, az élőknek teher az élet, a holtaké az áhított szabadság, de a vétek kié, a vétek. Ó, uram, könyörülj! Tompa, nehéz doba, jó léptek. Kábult, mély álom karjaiból kitéptek. Hajnali négyet jelez az óra, Foszforos mutatója. hangjától riúg a környék. Az ágyon felkönyökölve figyelek, Némán mohón jár tekintetem körbe, alszik feleségem s két kicsi gyerek. Az udvaron zajok és dobajok, Várom, mikor dobban a lépcső, Mikor kopban az ajtó, Kedves hallgatóink, én úgy emlékszem, hogy, hogy soha még nem soroltuk föl az első nap és az első éjszaka eseményeinek a krónikáját. Mindig csak már belevágtunk az 56-os eseményekbe, de én azt hiszem, hogy a, az első nap az volt a legfontosabb. Nézzük akkor. Előzmény október 22-én a diákgyűlések a budapesti, a miskolci, szegedi, pécsi, soproni egyetemeken, a műegyetemisták másnap délutánra lengyelországi változásokként Vallott szolidaritási kifejezésként egy tüntetést hirdettek meg a BEM szobor előtt. Október 23-án az éjszakai órákban a belügyminiszter fokozott harckészültségbe szültségbe el az államvédelmi hatóságokat, a honvédelmi miniszter pedig a néphadsereget. A tatai páncélos hadosztályt fel. Rendelték Budapestre. A fővárosban akkor mintegy 6700 honvéd és államvédelmi katona államvédelmi katona állomásozott. A Szabad Nép reggeli száma új tavaszi ö, seregszemle című vezércikkében üdvözli a diákság követeléseit. Reggel 8 óra, tehát ott vagyunk október 23-án, reggel 8 óra, akkor Jugoszláviából hazaérkezik a Gerő vezette, és kormány küldöttség utána kibővített ülés tartott a politikai bizottság, a tüntetés betiltásáról döntöttek. Déli egy óra van. A belügyminiszter a rádion keresztül gyülekezési, felvonulási tilalmat rendelt el. Déli két óra. A Dísz, ez egy ilyen ifjúsági eh, kommunista szervezet volt, hát nem egészen kommunista, de szóval egy ilyen szervezet volt. Központi vezetőségi, vezetősége közölte, támogatja az egyetemisták meghirdetett szolidaritási tüntetését és testületileg részt fognak venni. Két óra 23 perckor a belügyminiszter rádióban bejelentette, hogy engedélyezi a tüntetés megtartását közben, mintegy tízezer diák gyülekezik össze Petőfi szobornál, Magyar és lengyel zászlókkal. Sinkovics imre elszavalja a nemzeti dalt, zárójelbe megjegyzem, hogy ezért leültették, nem tudom, hogy hány évre a, ezek után. Déri Tibor felolvasta az Író Szövetségi Üdvözletét. 15 óra, vagyis 3 órakor az Író Szövetség küldöttsége Néma tüntetés tart a lengyel követség előtt. Majd Bem-szobránál csatlakozik a Kossuth-Lajos utcai Bajcsi-Zsilinszki úti Margit híd útvonalon idő érkező immár 50-100 ezres tömeghez. A Bem-szobornál Veres Péter beszél. A kora esti órákban a tömeg a parlament elé vonul, nagyímrét követeli, nagyímre beszél, mint egy 100-150 ezer tömeghez, 150 ezeres tömeghez. A parlamenti tüntetéssel párhuzamosan jelentős tömeg gyülekezik össze a rádió Bródi Sándor utca is előtt. Este 7 órakor, 7 óra 30 perckor a rádió bemondja, hogy október 31-ére összehívják a Magyar Dolgozók pártja központi vezetőségét. Este 8 órakor a rádió közvetíti Gerő Ernő provokatív hangú beszédét. Zárójelben megjegyzem, lehet, hogy ez volt a forradalomnak a fő gyújtó pontja. Este 9 óra 30 perckor a tömeg egy része a Dózsa-György úti Sztálin szoborhoz vonultak, és hegesztő pisztolyjal ledöntötték a szobrot, majd az éjszakai órákban az MK-hez vontatják a Rákóczi út, Nagykör kereszteződéséhez Este 10 órakor a rádió bemondja, hogy azonnal összeül a központi vezetőség. 11 óra körül tűzharc alakul ki a rádiót. Ostromló ö, tüntetők és az épületből épület védő mintegy 500 államvédelmi katona között. Éfélkor, évfélkor Felkelők foglalják el a Horváth Mihály téri nemzetközi telefonközpontot, majd a Szabad nép székházához és több fegyvertárba mennek be. Egyes katonai egységek csatlakoznak a felkelőkhöz. A rádiónál folyik a harc. Éjjel 3 óra 30-kor, Feltelhetőleg Gerő Ernő telefonon történt segélykérésére a Magyarországon állomásozó szovjet katonai egységek megkezdik bevonulásukat Budapestre, a Fehérvári úton, illetve az Üllői úton benyomuló páncélos ékek állásba ütköznek. 4 óra 30 perckor a rádió minisztertanács nevében, közleményben olvassa, közleményt olvas be, amely szerint idézőjelben mondom fasista reakciós elemek idézőjel bezárva intéztek támadást a közintézetekhez ellen. Ezért tilos mindenféle gyülekezés Végül is reggeli 5 órakor egy államvédelmi egység visszafoglalja a telefonközpontot, 8 órára felkelők elfoglalják a rádiót. Az adást a parlamenti stúdióból közvetítik továbbiakban a védők vesztesége, mintegy 50 fő a támadók, ennél több. vagytok halva, nem vagytok halva, ti Amikor vérzettek, ők nem panaszkodtak, Amikor ők győztek, ők nem Mi bicső bukásukról mesének a holta, Csöpukásukról beszélnek, mondta. Nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök. Letették a fegyvert, jó kiszolgált fegyver. De vannak rokva, kegyetlen halmokban. Ahány fegyvert letett annyi ellentlemel, azok is halmozva, kegyetlen síjukban. Nem vagytok halotti ősük nem vagytok halotti bűsök, nem vagytok halva, Ernesto Pinto, dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz. Áldottak az özvegyek, kik a holt apák puskáját a fiak kezébe adták, a műhelyekben helyükre álltak, és a mezőkre mentek. Az ősdi tűzhely általuk parázslik fel újra, és a fiatal búza beérik az olajfák árnya mellett. Áldottak a gyerekek, kik búgócsigáig sarokba téve, rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát. Általuk szállnak vissza a lepkék, s ragyog a lég, s végnevetés fecské ébrezgetik a virágát. Áldottak a lányok kik megőrizték ajkuk mézét és lilium ragyogásuk, mikor vad tűzzel feléjük robbantak a barbár vágyak. Általuk jönnek újra csendesen szerelmes párok, és a délután boldogan húz föléjük hosszú árnyat. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolákból az utcákra rohantak, zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat, a madarak általuk hozzák vissza a napok virágát, A körte fákon meg a tavasz fehér ruhát kap. Áldottak a munkások, Kik testükkel harcolták meg az utca harcát, És az ismetlen szabadságot a porból kiáltva hívták. Értük a gyárkímények ajkán új zsoltárok fakadnak, És a házak ablakán, mint a nap sütbe az igazság. Áldottak a kivégzettek, Akik, mert hitüket megvallották, A falhoz rogytak, s a halált választották Lélek mardosó élet helyett. Holnap általuk nyílnak, Félelem nélküli szóra a szájak, És a pókon át egymásba foródnak a kezek. Áldottak az öregek, merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen mellük falát emelve. Általuk őrizhetik majd nagyapák az gonokákat, olcsó pipájuk kékesen szálló füstjén merengve. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal és megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal és földre tornyaiddal. Áldott légy Budapest, gyászodban, Megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, Mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát, És halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság. Adja meg az Isten, mit adni nem szókott, Száz búsvasárnap helyett, sok víghétköznapot, Adja meg az Isten! Adja meg az Isten sírásaink végét, Lelkünknek teljességes, s vágyott békességét. Adja meg az Isten! Adja meg az Isten, bár furcsa a világ, Ne játszak ölőgyilkos, Csudarkomédiát adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szókott, Száz bús vasárnap helyett sok napot Adja meg az Isten. A rádió mellett, Jobbágy Károly verse. Rólunk beszélnek, minden nyelven, Sikong az éter és csodál, Dávid harcol Góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik, Hányan indulnak halni még, S küldi a nép, ifjú, vitézit. Fiatalok, még alig éltek, S golyók hangja közt Támadnak neki a pribéknek, nem akartunk híresek lenni, Ilyen áron meg semmiképp, hisz bánatunk már végtelennyi, de nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. Kint ágyúszol, gyors lövés pattan, A falról Petőfi figyel, Ahogy járkálok egymagamban. Így járkált, ő is átkozódva. Európa újra csendes. Ó, csak minket húz a sóskaróba, csak minketől száz év után is ugyanaz, aki hajdan ült, hogy hányan hullunk, sose számít. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsida s veri át hátunk, de megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádiók kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy, hát életet adunk, szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk tíz éven át, felmutatjuk véres fejünket, és tudjuk, hogy mindent megbocsát. Barnafelhőtt felhők a négnek, pultán egy csúcs kóborlegénynek, nagy lesz szülőtt török, és megszemond, félig halottam, futottam, sírtam, össze Élt a Katahvápa Jupan verse, Magyar Tájak. Jártam akácos, hársfás országodban, büszke Kárpátok. Dalolt a levegő, legények táncos lábán csizmafény lett, lányhajban pántlika, szélben levegő. Sétáltam a Miskolc hosszú utcáin, bányász kezekben harmónika szólt, Idők kereszt útján, hol acélfolyók s ősi szekerek találkozója volt. Mezőkövesden elszúnyott az idő, ruhákon nyílik ezer színes virág, a szőlőkben csárdás ütemel lüktet, borát irilli egeres a nagyvilág. Honvágyam, dunai párák becézték, ha bánatom fájú dalba öltözött. Mély messze vagy, lelkem Amerikája, Mély messze, otthonom a hegyek között. Az éj hegedűk varázsával ébredt, közel távol jajdult húrokon a dal. Bennük a földkerek minden szerelme, A cigány, ha húzza, szinte belehal. Zöld budai halmokon kerestem én, Az egyetemes örök Emberi szót és egy vak cigány cimbalmos Öreg vásártéren Mutatta meg Mit rejt a lélekbozót Nem lehet Hogy lehetne elpusztítani A hold bűbáját a tulipánokon Tavasz csodára Született szemekben Mit keres tankok Vad tüze, füst, korom Magyarország Drága kis zenedoboz, Csillagok álmával ékes, hímezett, Szívem kibontja sátorponyváit mind, Hogy elmondja neked, mennyire szeret. A Ferenc, rend, hazánk zúzott szívén a vér hűlő patakban omlik, alvad, rőt csillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Törik a csend, szilánkja pattan, füstölve száll a pillanatban, húsunk emésztő, gyilkos hordák minden erőnket megrabolták kezünkben fegyver, s jó remény csak halottaink hűlt szemén. Minket meggyaláztak, megöltek, hernyótalpak halomra törtek, töltött ágyúcsövekkel vártak, tízszeres vasgyűrűbe zártak, bombáztak, lőttek, aprítottak, fegyvert letenni szólítottak, hazuk szavakkal, fenyegetve, Hivatkozván békére, rendre, De nekünk nem kell semmi rend, Ha tűz s terror teremti meg. Minélkünk nem kell jó barátság, Ha ágyúszóval magyarázzák. Minket nem győz meg érv, Sem eszme bombázva, És szuronyt szegezve. A véres, megfeszített béke Lenéz a fegyverek csövére. Hazánk zúzott szívén a vér körcsös, sajgó csomókba alvad. Rőt csillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Magadra hagytunk tégedet. Kicsi hugunk, te drága, Magadra hagytunk tégedet. mik fényes nappal rád törtek gyalázva, S Európa szívéről letéptek őtkezek, Kereszt útján a művelt világnak, Magadra hagytunk tégedet. Hogy körülálltuk földre tipott tested, a hullója és forró vér felett, melynek árjával bepermetezted ruhánkat. Mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk, de senki előre egy lépést se tett. Csak kezeinket emeltük az égnek, s magadra hagytunk tégedet. Szemünk láttára tapostak a sárba, nem távoli ős erdők meget de Európa szívében hold rága múltunk őre a fórum és a Pantheon merett a dómokra, Nely vízhanként hordta a vádat, amit Dante emelt érted, hogy bölcsesség, jog, széthult darabokra. és Beethoven dala kilencszer zokogja, az életünk új barbár tévedt. és bár vállainkon húsz évszázad súlya, elájultuk múltunkat, és újra vakfélelembe fújt a tett, s magadra hagytunk tégedet. Kicsinyhugunk, te drága Magyarország, a lelkünk mélye és a városok jazz hangos éje, karikás szemi hajnalok, a vádak kordják, hogy letiportak, s friss véred kiált. A szabad ember fordottan ruháján a munkások olajos öltönyén s a vasárnapi vasalt nadrágokon. Nincs ki lemossa véredet, mit vátpiros ajakkal égetett a homlokunkra húsz ezer halott világporondján, fényes nappalon megint magunkra hagytatok, mert Európa szívében előttünk fényes nappalon megtörténhetett, hogy meggyaláztak szép, Kicsi hugunk, és mi magadra hagytunk tégedet. Kedves hallgatóink, ezzel most már tudják, hogy az Irodalmi Kölnek van egy ragyogó új szavalója a Magyar Katalin lelkész személyében. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Magyar Katalinnak a verseket, köszönöm. és várjuk az Irodalmi Kölbe, mert kell az erősítés. Köszönöm szépen, gyűjtjük, köszönöm a verseket és azt hiszem István, hogy most már elköszönjük. Igen, jövő héten Devecseri Tamás, Tamás fogja előadni itten a vasárnapi Elbette műsor. Devecseri Tamást apát szentelték, ezt el elkészíagadták a teretben, ott voltunk mi is egy nagyon szép ünnepség keretében, és ezért nem tudottam a rágyóadást sugározni önöknek viszont, hallásra. viszont hallásra. Jönjön, igen. viszont és egy kérletes és egészséges hetet kívánunk mindenkinek viszont hallásra.